125. Când grecii redescoperă prezența zeului, Caracterul inițiatic și secret al diasilor particulare pare sigur. În paranteză vezi mai sus vacantele 470-474, închid paranteza, deși cel puțin o parte din ceremonii, de exemplu procesiunile, ar fi fost publice. Nota 13. Amintim că în timpul sărbătorii antesterilor, anumite rituri erau desăvârșite în cel mai strict secret, numai de către femei. Închei okay, nota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 Dar mai ales pentru epoca veche, cunoaștem foarte puțin despre riturile secrete, ca să nu mai vorbim de semnificația lor ezoterică, Ce cu siguranță a trebuit să existe din moment ce semnificațiile ezoterice ale riturilor secrete și inițiatice sunt atestate în întreaga lume la toate nivelurile de cultură. În plus, nu trebuie să limităm morfologia speranței eschatologice la expresiile cu care ne-au familiarizat orfismul or misterele epocii elenistice. Ocultarea și epifania lui Dionisos, coborurile sale în infern, comparabile cu o moartă urmată de o resurrecție, și mai ales cultul lui Dionisos copil, curituri celebrând trezirea sa, lăsând o parte tema mistică rituală a lui Dionisos Zagreus, asupra căruia vom insista îndată, indică voința și speranța unei înnoiri spirituale. Meta 14. Cultul lui Dionisos copil era cunoscut în Beoția și în Creta, dar a sfârșit prin a se răspândi și în Grecia. Închei nota. Copilul divin este, pretutindeni în lume, încărcat de un simbolism inițiatic, revelând misterul unei renașteri de ordin mistic. Pentru experiența religioasă e mai mult or mai puțin indiferent dacă un asemenea simbolism este ori nu este înțeles intelectual. Reamintim că cultul lui Sabazios, identificat cu Dionisos, prezenta deja structura unui mister. Am scăpat de rău. Desigur, bacantele nu vorbesc despre nemurire, totuși, comuniunea, chiar provizorie cu zeul, nu era fără consecințe pentru condiția post-mortem a lui Bacos. Prezența lui Dionisos în Misterele de la Eleusis lasă să se presupună semnificația eshatologică, cel puțin a unor experiențe orgiastice. Dar pornind mai ales de la Dionisos Zagreus, se precizează caracterul misteric al cultului. Mitul desmembrării copilului Dionisos Zagreus ne este cunoscut mai ales prin intermediul autorilor creștini. Cum era de așteptat, ei îl prezintă efhemerizat incomplet și cu ravoință, Dar tocmai pentru că erau eliberați de interdicția de a vorbi deschis despre lucruri sfinte și secrete, scritorii creștini au comunicat multe detalii prețioase. Hera îi trimite pe titani care îl atrag pe copilul dionisă Zagreus cu niște jugării, zurgălei de sugar, crepundia, o oglindă, un joc de așice, o minge, o sfârlează, un rom. Îl masacrează și îl taie în bucăți. Ei îi fierb părțile trupului într-un cazan și după unii le mănâncă. O Atena, Rea sau Demeter, primește o salvează inima și o așează într-un sipet. Informat despre crimă, zeul îi trăsnește pe titani. Autorii creștini nu fac aluzie la învierea lui Dionisos, dar acest episod era cunoscut de către antici. Epicurianul Philodemos, contemporan cu Cicero, vorbește despre trei nașteri ale lui Dionisos. Citez. Prima din pântecul mamei sale, a doua din coapsă și a treia când, după sfârșirea de către titani, rea i-a reunit membrele sfârtecate și el a prins din nou viață. Închei citatul. Firmicul Smaster nu s-a conchis adăugând că în Creta, unde el își localizează povestirea ephemerizată, omorul era comemorat prin rituri anuale, în care se repeta ceea ce copilul în clipa morții făcusă și suferise. Citez, în adâncul pădurii, ei simulează principetele stranii pe care le scot nebunia unui suflet furios, închei citatul, lăsând să se creadă că omorul a fost desăvârșit din nebunie și, citez, sfârșie cu dinții un taur de viu, închei citatul. Tema mitică, o rituală a patinilor și a invierii copilului Dionisos Zagreus, a dat loc la controverse interminabile, mai cu seamă din cauza interpretărilor sale orfice.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 El înseamnă mare vânător, ceea ce corespunde caracterului sălbatic, orgiastic al lui Dionisos. Cât despre Crima Titanilor, Pausanias, 8 Roman, 37.5, ne-a transmis o informație care, în scepticismului lui Vilamovit și altor salvanți, rămâne prețioasă. Un omerit care trăia la Atena în secolul al VI-lea, în vremea pisistratizilor, scrisese un poem cu acest subiect. Citez luând de numele titanilor din Homer, el întemeiase niște orgia pentru Dionisos, făcând din titanii autorii suferințelor zeului. Închei citatul. Conformul mitului, titanii se apropiaseră de copilul divin, mânjiți cu Ipsos ca să nu fie recunoscuți. Ori în misterele lui Sabazios, celebrate la Atena, unul din riturile inițiatice constant în mânjirea candidaților cu o pulbere ori cu Ipsos. Nuta 15. Demostene. De Coronis 259. Când luau parte la sărbătorile dionisiace, argenii își dădeau pe față cu Ipsos. S-a subliniat relația dintre Ipsos, Titanos, și Titan, Titanes. Dar acest complex miticoritual a fost prilejit de confuzia între cei doi termeni. Închei okay, nota. S-a făcut încă din antichitate apropierea între cele două fapte. Este vorba despre un ritual arhaic de inițiere, bine cunoscut în societățile primitive. Novicii își fracă fața cu ori cu cenușă pentru ca să fie asemenea unor fantome. Altfel spus, ei suferă o moarte rituală. Cât privește jucăriile mistice, ele erau cunoscute de mult timp. În papirus din secolul al III-lea, înaintea ei noastre găsit la faium sau gurub, din nefericire mutilat citează sfârlaza, rombul, arșicele și oglinda. Episodul cel mai dramatic al mitului, anume faptul că după ce au sfârșit copilul, titanii au aruncat mădularele într-un cazan, unde le-au pus să fiarbă și apoi le-au fript, era cunoscut în toate amănuntele în secolul al IV-lea. În plus, aceste amănunte erau amintite în legătură cu celebrarea misterelor. Jean Mer a arătat pe bune dreptate că fierberea într-o căldare sau trecerea prin foc constituie rituri inițiatice oferind imortalitate. Episodul cu Demeter și demofon sau reîntinerire. Fetele lui Pelea se-și sfârșie tatăl și îl fierb într-un cazan. Încenând că cele două rituri, sfârștăcarea și fierberea ori trecerea prin foc, caracterizează inițierile șamanice. Se poate deci recunoaște în grima titanilor un vechi scenariu inițiatic, căruia îi se uitase semnificația originară. Când titanii se comportă ca maestrii de inițiere, adică o mare novicele ca să-l facă și să renască la un mod superior de existență, în exemplu nostru s-ar putea spune că îi conferă divinitate și mortalitate copilului Dionisos. Dar într-o religie care proclama supremația absolută a lui Zeus, titanii nu puteau să joace decât un rol demonic și ei au fost trăsmiți. După unele variante, oamenii au fost creați din cenușa lor și acest mit a jucat un rol considerabil în orfism. Caracterul inițiatic al ritorilor Dionisiace se lasă ghicit și la Delphic, când femeile celebrau renașterea zeului, căci vânturătoarea Delfică, citez, conținea un Dionisos dezmembrat și gata să renască, un Zagreus, citatul, așa cum ne spune Plutarh, de Iside, 35. Și acest Dionisos, care renăștea ca Zagreus, era în același timp Dionisosul Teban, fiul lui Zeus și al lui Semele, nota 16, delcur. Plutarh, după ce a vorbit despre tăierea în bucăța lui Osiris și despre învierea sa, se adresează prietenei sale Cleia, șefa menadelor de la Delphi. Citez că Osiris este același cu Dionisos, cine ar putea să o știe mai bine decât voi, care conduce iadele, care ați fost inițiați de către tatăl vostru și mama voastră în misterele lui Osiris. Închei citatul, închei nota. Diodor din Sicilia pare să se refere la misterele Dionisiace când scrie că, citesc, Orfeu a transmise transmis în ceremoniile misterelor sfâșierea lui Dionisos, închei citatul, iar în alt pasaj Orfeu e prezentat ca un reformator al misterelor Dionisiace, citesc, de aceea inițierile date de Dionisos se numesc Orfice, închei citatul. Tradiția transmisă de Diodor e prețioasă în măsura în care confirmă existența misterelor Dionisiace.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 El este mereu în mișcare. El pătrunde prezutinte în toate țările, a toate popoarele, în toate mediile religioase, gata să se asocieze cu divinități diverse, chiar antagonice. De exemplu, Demeter, Apolon.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 Drama satirică sunt într-un mod mai mult sau mai puțin direct creații dionisiace. Este pasionant de urmărit transformarea unui rit colectiv, Ditirambosul, implicat strănezia extatică în spectacol și în cele din urmă în gen literar. Nota 17. Ditirambul, cântec menit cu prilejul sacrificării unei victime, să producă extazul colectiv cu ajutorul unor mișcări ritmice, precum și aclamații și țipete, a putut exact în epoca în care se dezvoltă în lumea greacă marele lirism coral, secolul 7-6, să evolueze în gen literar prin importanța crescută a părților cântate de către Exarhorn, prin intercalarea bucătilor lirice pe teme mai mult sau mai puțin adaptate cazului și persoanei lui în Închei nota.